Saya Charles-August César, saya datang dari sini, saya bekerja untuk Césu. Saya memang August César Charles, saya project manager per, di un progetto tentang seguretasi alimentari, nutrizional dan igien. Sebenarnya, fait, ini adalah proget, saya katakan, Lavoriamo sulla sicurezza alimentare in particolar modo insieme agli agricoltori, eh, lavoriamo in, ehm, in favore dell'accesso alla nutrizione in particolar modo con le donne e lavoriamo sull'igiene in particolar modo insieme ai bambini e agli studenti eh, perché ad Haiti c'è un problema di, di igiene in termini proprio di sensibilizzazione sulle buone pratiche eh, e in particolar modo i bambini non conoscono le buone pratiche di igiene. Qual era la situazione prima dell'inizio del vostro progetto e qual è l'obiettivo finale insomma? Il en fait, contexte in cui interviene il progetto è che d'abord, dopo Mathieu, c'era un ragazzo che ha frappato, diciamo, la cozione. Innanzitutto, in seguito al terremoto che ha colpito il sud di Haiti, dopo questo terremoto ci siamo trovati davanti a una situazione disastrosa. L'agricoltura eh, di, di Haiti, il settore agricolo era totalmente piegato, non c'era più praticamente agricoltura, quindi noi abbiamo oh, m, aiutato gli agricoltori con, eh, con aiuti proprio fisici, materiali, gli abbiamo aiutati a riprendersi. In secondo luogo abbiamo migliorato le, le condizioni economiche e eh, igieniche eh, attraverso della la sensibilizzazione dei bambini perché le scuole eh, mancavano di infrastrutture sanitarie quindi grazie a queste attività di sensibilizzazione eh, noi speriamo che anche eh, speriamo che queste attività di sensibilizzazione possano avere delle ricadute positive anche sul miglioramento delle infrastrutture sanitarie nelle scuole. In terzo luogo eh, abbiamo eh, Haiti a ha un altissimo tasso di malnutrizione infantile e noi lavoriamo e abbiamo lavorato insieme alle donne per cercare di far fronte a questo gravissimo problema, eh, far fronte a questo problema non solo attraverso la sensibilizzazione delle donne e delle mamme di questi bambini per fare in modo che i bambini avessero un'alimentazione una equilibrata e completa ma anche eh, dando loro mh, dei prestiti attraverso attività di microcredito in modo che appunto non solo conoscessero le basi della nutrizione ma potessero anche avere fisicamente accesso a, um, al cibo ecco ad una alimentazione migliore. C'est ça contribue grandement dans l'augmentation du fonds de capital au niveau des Michel più le femme ont accès au crédit au crédit pour développer le